Irudi honek eta Aldagela Barruko irudiak taldea adierazten dute. Gaur jokalariei irten horretik izan diet bakarka isugarri zeate. pertsona moduan eta jokalari moduan. Baina talde bezela esinio beak zeate. Eta hori da garrantzitsua fubolean. Eh, ez ditut dekarri hori transmititzeko, baizik merezi dutela gauek hemen egotea, guztiak eta arazo duzu. Hau taldea da. Eta ni fubola kirol soziomotore bada, talde kirol bada eta talde bezala ulertzen dut eta gara lantzen dugu, ezta. Hala da, Alaba, taldea.